Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala dan memujinya. Kita kembali dipertemukan di Senin sore ini <coughs> yaitu 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita masih pada kitab Al-Wahyi dari sahih al-Bukhari yang kita masih pada hadis yang ketiga dalam kitab Badil Wahyi yang mengisahkan tentang awal turunnya wahyu yaitu turunnya surat Iqra Lima ayat pertama dari surat Iqra surat Al-Alaq dan bagaimana proses turunnya wahyu tersebut kemudian ayatul ikhwah rahimanirhamakumullah kita sampai pada ketika Nabi alaihi salat wasalam kembali ke rumah beliau dan menemui Khadijah sang istri yang beliau menyampaikan e, kepada sang istri apa yang terjadi, ya lalu beliau mengatakan sungguh aku takut atas diriku, ya aku mengkhawatirkan atas diriku yang kemudian Khadijah bintu Khaled pun membantah, iaitu yani menyatakan untuk menenangkan sang suami dengan beliau katakan qalla <coughs> wallahi ma yukhzika abadan ya maka khadijah radhiyallahu an di sini sebagaimana dikatakan oleh ibn abil is dalam kitab dalam syarah tahawiyah fadakarat khadijah ma'an fi hadza wa huwa maka nama jumbulan Bahwa maka nama Alaihi min makari mil wa mahasin shi'am, wa ulima min sunnatillahi Taala. An man jabalahu al akhlak al wa nazahu an al akhlak fa innahu la yuzihi, fa innahu la yuzihi. Kata Hadija, kata Ibn Abil Is beliau mengatakan. Bahawa Dija di sini menyebutkan apa yang bisa menafikan ini yakni menenangkan suaminya kekhawatiran bahawa beliau khawatir terhadap keselamatan dirinya maka barang siapa yang telah diberikan tabiat ya dengan makari mul akhlak dan keindahan perilaku maka telah diketahui dalam sunnatullah bahwa barang siapa yang diberikan akhlak yang terpuji dan dijauhkan dari akhlak yang tercela Maka sungguh dia Tidak akan dihinakan Dan tidak akan dirugikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini sebagaimana Telah kita uh, Terangkan dalam Telah kita terangkan dalam pertemuan sebelumnya Bagaimana ucapan Al-Hafidhul Nawawi fi hadha dalalah Ala anna makarimal akhlak Wa khisalil khair Sababussalama min masa riisu. Ya. Di sini menunjukkan bahawa kemuliaan akhlak dan kebaikan perilaku adalah sebab keselamatan dari uh, tertimpanya kejelekan. Ayolah warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus di sini menunjukkan dalil min dala ilin di antara bukti ya, dari bukti-bukti kebenaran kenabian beliau. Kemudian beliau Khadijah menyebutkan bukti-bukti atau perilaku tersebut. Ya. Innaka rahim wa kal wa taksibul ma'dum wa taqri nawabi wa ala nawabi ibl wa ala nawabi al Sesungguhnya engkau senantiasa selalu menyambung silaturrahmi. Rahmi. Ya. Engkau selalu menyambung Rahmi. Kemudian wa tahmil al-kal. Al itu adalah orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Maka engkau menanggung, melindungi mereka. Ya. Ini wa tahmil Kemudian apalagi berlaku beliau wa taksib ya. Ini dalam uh, satu riwayat, riwayat al sahih al-Bukhari dengan taksib al-ma'dum ada pula menyatakan wa al ma'dum ada pula riwayat wa tsqif al mu'dim ya. al kasab di sini adalah al istifadah al kasbu adalah huwa al istifadah fa ka'annaha idza raghiba ghayruk a malan mawjudan raghibta anta an tastafida rajulan ajizan wa tu'awifu tu'inuhu ya kalau orang lain itu berhasrat ya untuk mencari harta. Mengambil harta yang ada. Ya. Maka kalau engkau itu menginginkan berhasrat untuk memberikan faedah kepada orang lain. Kau orang yang lemah. Yang kau pun membantunya. Membantu orang tersebut. Ya. Ini makna. Watuksib al-ma'dum atau al-mu'dim. Atau maknanya pula adalah ma inda engkau memberikan kepada orang lain apa yang tidak dia dapati dari orang selain engkau. Jadi yani engkau memberikan orang yang lemah, orang yang tidak mampu, apa yang tidak bakal mereka dapatkan dari selain engkau. Itu maknanya. Atau makna pula adalah taksi bulmal al madhum watusi buminhu mala yusi buhay ruka. Bisa juga dengan makna itu. Yani engkau memperoleh harta, ya, memperoleh harta yang harta itu tidak ada atau dicari, dan engkau mendapatkannya apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ya. Ini beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang kalimat ini wataqsibul ma'dum atau tuqsib al-ma'dum atau al-mu'dim wataqri al-daif engkau senantiasa memuliakan tamu watu'inu ala nawa'ibil haq kalimat tu'inu ala nawa'ibil haq dijelaskan oleh Hafidh Ibn Hajar kalimatun jami'ah li'afrat ma taqaddam walima lam ya ini kalimat yang mencakup masing-masing perbuatan apa yang telah lalu disebutkan atau yang belum disebutkan ini sebagai kesimpulan, ya umum, penyebutan secara umum dari setelah menyebutkan masing-masing jenis perbuatan, kalimat umumnya ini dicakup dengan wa tu ala nawa ibil hak. Ya. Dalam riwayat lain, sebagaimana dalam riwayat Bukhari pula, riwayat Al Bukhari dalam kitab Al tafsir itu terdapat ziyadah watas dokul hadis engkau jujur dalam berbicara. Wa tu addil amanah. Ada pula riwayat lain-lainnya selain Al-Bukhari. Ada tambahan pula wa tu addil amanah. Engkau menunaikan amanah. Engkau menunaikan amanah. Ya. Ini makna hadis ini. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa Setelah Khadijah menyebutkan uh, beberapa khisal atau akhlak yang baik pada diri Nabi SAW yang dengan itu khadijah berhujjah berargumentasi bahawa Allah tidak akan menghinakan Nabi. Allah tidak akan merendahkan Nabi. Justru peristiwa yang beliau alami ini adalah bentuk pemulihaan Allah terhadap beliau. bahwa Allah akan memberikan kedudukan yang mulia sekaligus tugas yang mulia kepada beliau. Ya. Maka untuk semakin meyakinkan hal ini, maka fanṭalaqat bihi khadijah ya, khadijah pun mengajak beliau pergi hatta atat bihi bin nawfal bin asad bin abdul uzza hingga beliau berjumpa dengan waraqah bin nawfal bin asad bin abdul uzza ya. ibnu ammi khadijah yang mana dia adalah Ibnu Am, Ibnu Am itu sepupu, sepupu Khadijah. Sepupunya Khadijah. Jadi ya, begini adanya Ibnu Am Khadijah, maknanya adalah sepupu Khadijah karena memang Khadijah itu adalah Khadijah bintu Khuailid ya, bin Asad bin Abdul Uzza. Itu. Sehingga dari sini apa? Menunjukkan bahawa. Naufal. Yang itu ayah daripada Warqah adalah saudara dari Khayyilit, karena sama-sama putra dari Asad bin Abdul Uzza, sehingga Warqah dengan Khadijah itu adalah ibnu Am, sepupu. Nah, maka uh, Khadijah di sini mengajak Nabi ﷺ uh, pergi menemui siapa? Warqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdul Uzza paman dari atau sepupu daripada Khadijah siapa dia? wakana imra'an tanassara fil jahiliyah karena dia adalah seorang yang beragama Nasrani ketika di masa jahiliyah wakana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal injil bil-Ibraniyah ma sha'allahu ayyaktub wakana shaykhan kabiran Qad Amia. Ya. Dialah seorang yang beragama Nasrani, Tanassara. Tanassara yakni seorang menjadi seorang Nasrani. Karena beliau di masa Jahiliyah, beliau keluar meninggalkan Mekah. Ya, beliau bersama Zaid bin Amr bin Nufail. Karena tidak suka dengan fenomena penyembahan berhala ya, yang dilakukan oleh kaumnya. Kerana beliau merasa tidak suka karena memang berentangan dengan fitrahnya Bahawa ini tidak benar ini Menyembah berhala ini Bagaimana manusia mengibadahi berhala Ini kesyirikan Menyekutukan Allah dalam ibadah Maka mereka pun meninggalkan negerinya Berangkat ke negeri Syam mencari agama ya, Mencari agama yang sesuai dengan fitrah mereka <tuh> Maka ketika sampai di Syam Buarakah terkagum dengan agama Nasraniya maka beliau pun menembeluk agama Nasrani, ya, menembeluk agama Nasrani dan Nasrani yang beliau peluk kala itu adalah uh, beliau berjumpa dengan para ruhban yang masih para pendeta yang masih di, aga, di atas agama Nabi Isa yang bersih dan lurus, ya, belum disimpangkan dan belum di Kotori, belum diganti dan belum diubah-ubah. Ya. Ini. Maka ketika beliau diberi berita, mendapatkan berita tentang Nabi Muhammad, ya. maka beliau bisa menerangkannya karena beliau masih berjalan di atas agama Nabi Isa yang masih lurus dan belum ter tercemar, belum diubah, belum disimpangkan, belum diganti-ganti. Ya. Ini Warakah Dia beragama Nasrani. Maka diantara keahlian uh, Warakah Waraqah adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani. Dia menulis dengan tulisan bahasa Ibrani. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah, masyaallah ayaktub. Maka beliau bisa menulis, ya. Kitab Injil dengan bahasa Ibraniyah. Sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk menulisnya. Ya. Dalam riwayat lain. Ya, dalam riwayat lain. Kalau di sini apa? Faka'na yaktub. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah. Beliau pun menulis dari kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain. Ya, Wayaktub minal Injil bil Arabiyah. Dia menulis dari Kitab Injil itu dengan bahasa Arab. Ya, kalau di riwayat ini dengan Ibraniya, dalam riwayat lain dengan bahasa Arab. Dalam riwayat mus alimah Muslim, fakana yak tubul al fakana yak tubul kita Dia menulis, bisa menulis dengan tulisan Arab. Beliau bisa menulis dengan tulisan Arab. Maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar semuanya benar. Karena waraka belajar bahasa Ibrani dan tulisan Ibrania, Dan beliau memang juga mampu bisa menulis. Sehingga beliau pun bisa menulis dengan tulisan Ibrani. Sebagaimana beliau mampu menulis dengan bahasa Arab. Ya. Sehingga beliau memiliki kemampuan menulis dan berbahasa dengan dua bahasa ini tadi bahasa Arab dan bahasa Ibrani maka beliau pun bisa menulis baik dengan tulisan Ibrani maupun dengan tulisan Arab bisa menyalin Injil baik dengan dengan tulisan Ibrani kemudian beliau salin lagi dengan bahasa Arab itu bisa dan sama-sama mampu ya Dan di sini terdapat satu dua, faedah disifati dengan alkitabah kita batil Injil dia mampu menulis kitab Injil. Duna hifzihi. Tidak disifati bahawa beliau menghafalnya. Kenapa? Ini satu faedah disebutkan oleh Hafidh Ibn Hajar. Lianna hifzat Tawra wal Injil. Lam yakun mutayassaran kataysiri hifzil Qur'an. Alladhi khussat bihi hadihil ummah. Karena menghafal Taurat dan Injil itu tidaklah mudah seperti kemudahan yang Allah berikan dalam menghafal Al-Qur'an yang mana umat ini diberikan khususiah. Ya, berupa apa? Kemampuan dan Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an. Ini khususiah hadhil ummah. Ya, ini adalah khususiah umat ini. Ayol rahimani wa warhamukumullah. Inilah uh, siapa itu Warakah Dan disebutkan keterangan di sini. Wakanasyikan kabiran kat amia. Ketika itu dia sudah tua rentah dan sudah buta. Ya sudah tua rentah dan sudah buta. Fakaratlahu Khadijah ya bnaami isma min ibni akhika. Maka kemudian Khadijah mengatakan kepada Warakah. Wahai ibnu ammi, yakni wahai sepupuku, dengarlah berita dari ibni akhika. Ya. Dari anak saudaramu ini. Yani anak saudara yang berarti apa? Keponakan. dari keponakanmu ini. Khadijah mengatakan kepada Waraqah ya ibna ammi. Ya, karena memang secara hakikat Khadijah lah sepupu daripada ورقه sehingga ucapan ini kata para ulama alal haqiqa walaupun bisa pula dengan ala tawqir sebagai bentuk penghormatan karena memang demikian cara Arab di dalam menghormati orang lain yang sudah berusia lebih tua dipanggil dengan Ibn am ya atau uh, afwan ada riwayat yang menyebutkan ya ammi ya ya ammi yang itu berarti apa menunjukkan yuridu tawqir untuk menunjukkan Kehormatan, karena Arab biasanya kalau memanggil orang lain yang berusia lebih tua itu dengan kata am, wahai paman. Namun di sini dengan sebutan apa? Ibna am wahai sepupuku. Ya ini karena apa? Karena demikianlah kekhatnyanya, karena emang khadijah itu masih uh, ada hubungan sepupu dengan Warohah. Ya, dengarlah berita dari keponakanmu ini, ibni Akhikah. Hadijah menyebut diri Nabi SAW di hadapan Warakah sebagai Ibnu Akhika. Karena memang demikianlah secara nasab Warakah itu masih sejajar dengan Abdullah ayahanda Nabi. Secara nasab, karena nasab keduanya bertemu pada Kusai. Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza bin Kusai bin Kilab. Sementara nasab Nabi itu adalah Nabi Nabi Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sehingga kalau kita ambil jarak yang mempertemukan uh, nasab kedua jalur ini dari Waraqah ke Qusay dengan dari Abdullah ayahanda Nabi ke Qusay jumlahnya sama. Ya, Waraqah Bin Naufal 1 Bin Asad 2 Bin Abdul Uzza 3 Bin Qusay 4 Dengan siapa? Abdullah Bin Abdul Muttalib 1 Bin Hashim 2 Bin Abdimanaf 3 Bin Qusay 4 Sehingga warakah sejajar dengan uh, Abdullah ayahanda Nabi Alayhi salatu wassalam Nah dari sini Berarti Nabi seperti apa? Ibn Akhi al Akh Anak saudara Yang seperti Uh, keponakan. Ya. Yeah. Sehingga Abdullah dari sisi ini fi daraja ikhwati, setingkat dengan saudaranya. Saudara, ya. Yeah. Di samping apa? Itu beliau ucapkan juga sebagai bentuk penghormatan karena demikianlah kata Al-Hafidz bin Hajar fihi irsyad ila anna sahibal haja yaqaddim baina yadayhi man yu'arraf bi qadrihi mimman yakunu aqrab minhu ila masul Ya, demi di sini ada bimbingan bahwa seorang yang memiliki kebutuhan, ya, maka dia menyampaikan kepada orang yang dia kenal dengan cara apa menyebutkan uh, hubungan kekerabatan terdekat dengan pihak yang dia tanya tahu yang dia butuhkan itu. Ya, ini dalam sebagai bentuk apa uh, penghormatan kepada orang tersebut. Ya, ini masih keponakanmu. Ini loh orang ini datang mana itu masih keponakanmu itu masih sepupumu ya. Yeah. Kenapa? Karena dengan cara itu dengan disebutkan hubungan kekerabatan terdekat itu akan uh, membuat apa? adanya keterjalinan hubungan ya. Yeah. Sehingga dia mau untuk mendengar, lebih mau untuk mendengar apa yang dibutuhkan oleh orang yang datang tersebut. Ya. Yeah sehingga kata al hafidh Ibnu Hajar aradat bidzalika ayata ahab lisama'i kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan seperti ini ya isma' min ibni akhika dengarlah wahai waraqah dari uh, berita dari keponakanmu ini Khadijah menginginkan dengan itu untuk agar beliau lebih mau mendengar ucapan nabi wadzalika ablaq fit dan itu akan lebih mengenai dalam ta'lim. Ya. Maka warakah pun mengatakan, "Ya bna akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, yakni sebuah buku, apa kebonakanku? Apa yang engkau lihat? Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi pun menyampaikan ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah Hada Namus al-Lathi ala Musa ini adalah Namus ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa <coughs> dalam riwayat di sini adalah dengan Nazzal dalam riwayat lain Anzal Allah ya, Anzal Allah turunkan dalam kita butafse dalam Sahih Bukhari Unzila, unzila, ya, unzila. Nah, di sini belia katakan, warakah mengat menjawab hada, yakni Jibril ini tadi yang kau sampaikan dalam beritamu, yang kau lihat bahasanya hada, yakni Jibril itu adalah An-namus yang Allah turunkan kepada Musa. Ini sama Jibril yang datang kepada mu ini. Itu sama dengan Jibril yang datang kepada Musa alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama. An-Namus sahibus sir. Pembawa berita rahasia. Ya. Pembawa berita rahasia. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Bukhari sendiri. Dalam kit dalam kitab Ahadith Al-Anbiya. Ya. Sebagai ulama yang lainnya. Menyatakan membedakan antara Namus dengan Jasus. An-Namus sahibus siril khair. Pembawa berita rahasia yang baik. Sementara al jasus adalah sahib asir As sirr shar, pembawa berita yang jelek. Nah. Namun yang menyatakan bahawa, namun secara umum itu adalah sahib besar ini penjaga jumhur ulama. Nah sekarang, <tuh> kenapa uh, Warakah menyebutkan Memperbandingkannya dengan Nabi Musa, ini adalah Namus yang turun kepada Nabi Musa, yang yang telah juga Allah turunkan kepada Nabi Musa. Beliau tidak mengatakan Nabi Isa, sementara Warakah sendiri adalah beragama Nasrani. Ya, maka di sini ada beberapa penjelasan. Ya. Pertama, karena kitab Nabi Musa, alaihissalam, itu meliputi Uh, banyak hukum. Ya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa meliputi banyak hukum Berbeda dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa. Maka demikianlah nantinya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan meliputi banyak hukum. Ya, ini alasan pertama. Yang kedua, karena Nabi Musa diutus untuk memberikan kehancuran kepada Fir'aun dan yang ber dan yang bersamanya berbeda dengan nabi Isa tidak demikian maka demikian pula nabi Muhammad nantinya beliau akan diutus untuk menghancurkan Firaun umat ini yaitu Abu Jahal ya dan yang bersamanya di perang Badar alasan ketiga bahwa adalah dalam rangka tahqikan lirisalah untuk menegaskan disalah nabi Makanya di dengan Musa karena Nabi Musa turunnya Jibril kepada Nabi Musa itu disepakati oleh semua ahlul kitab berbeda dengan Nabi Isa di sana ada pihak dari kalangan ahlul kitab yang menolak yang mengingkari ya maka uh, tahkikan lirisalatil lirisalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah disebutkan uh, di dengan Nabi Musa alaihi ini beberapa jawaban yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam syarahnya. Walaupun di sana memang betul ada riwayat. Ya, yang itu beliau katakan sebagai sana, dengan sanad yang Hasan. Yaitu dalam kitab Dala'ilun Nubuwah karya Abu Nu'aim dengan sanad Hasan. Sampai kepada Hisham bin Urwah dari ayahnya. Ya, tentang kisah ini. Bahawa bah Khadijah awalan atas. Abna, ammiha Warqa, fa ahbarathu al khabar. Fakala, la in kunti sadaktini, inna la yaktihi namus Isa, aladzila yaulimuhu bano Israel abna ahum. Yaitu dalam kisah ini ada keterangan bahawa Khadijah pertama kali datang menemui sebabnya ini Warqa sendirian, tidak bersama Nabi. Maka warakah pun memberitakan. Dan beliau khadijah yang berita, menyampaikan beritanya. Maka warakah menjawab. Kalau engkau benar dalam menyampaikan berita ini. Maka sungguh. ya, Yang datang kepadanya itu ada namusnya Isa. Namus Isa. Yang Banu Israel tidak pernah mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Nah, Berdasarkan riwayat ini berarti khadijah datang dua kali kepada warakah. Kali pertama. Sendirian Dan dia yang, beliau yang menyampaikan kisahnya Nah di kali pertama inilah ee, Warakah menjawab dengan apa Namus Isa Kemudian Hadijah datang kedua kalinya Dengan bersama mengajak Nabi Alayhi salatu wassalam Nah di kali yang kedua ini Nabi yang menyampaikan kisahnya Dan dijawab oleh ee, Warakah dengan jawaban Bahawa inilah namus Musa Ya. Kenapa beliau katakan dengan Namus musa dengan jawaban apa? E, kesesuaian jawaban yang sudah kita jelaskan di atas. Untuk maksud yang telah kita jelaskan di atas. Lalu beliau mengatakan setelah beliau menegaskan adalah namus yang turun kepada yang Allah juga Allah turunkan kepada Nabi Musa, beliau katakan ya laitani fiha jaza'a. Laitani aku nu id yukhrijuka qaumuk wahai kalau seandainya aku di hari-hari itu yakni fiha, yakni ala ayah yakni yang maksud fiha, yakni fi ayamid da'wah di hari-hari da'wah itu aku adalah jaza'a jaza', jaza bifathil jim wadzal al-mu'jama dengan harakat fathah pada huruf jim dan huruf dhalnya yang mu'jama adalah uh, hewan ternak yang masih kecil usianya kata al-Hafidh ibn Hajar ka'annahu tamanna Aku na indah duhurid doa du ilal Islam syaban dia kuna amkan alinasrihi. Nah, saya akan ini menunjukkan bahawa Warakah berangan-angan untuk ketika mulai tampaknya dakwah kepada Islam nanti akan ditampakkan oleh Nabi ini. Beliau berangan-angan ketika itu beliau masih sebagai pemuda. Supaya beliau mampu membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini angan-angan beliau. Dari sini uh, tampak kenapa tadi disebutkan beliau sebagai seorang syaihan kabiran yang telah buta. Telah tua berusia tua renta dan buta. Untuk ini menunjukkan bahasanya ketika itu beliau memang berusia secara kenyataannya beliau berusia sudah tua. Maka beliau berangan-angan. Untuk menjadi muda kembali ketika Nabi sudah mendakwahkan agama ini. Ya, kenapa? Supaya bisa beliau membela Nabi Muhammad SAW. Ya, layitani aku nahayan. Aku berharap aku masih hidup ketika kaummu mengluar, mengusirmu. Maka Rasulullah bertanya. Fakalah Rasulullah SAW. Awamukrijiyahum. Apakah mereka mau mengusirku kalanaam? Maka dijawab oleh Warqa, Ia lam yakti rojulun kat dimislimajit tabihi illa dia. Tidaklah seorang pun yang, ya, tidaklah seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali pasti dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasrannu azara. Kalau seandainya aku mendapati harimu hari engkau diusir itu Ya maka aku pasti akan membela-Mu dengan pembelaan yang sangat kuat. Ayol ikhwar rahimani warahmukumullah. Ini sebagai pelajaran penting bagi kita, bahwa jalan dakwah ini, itu mengandung resiko yang sangat besar. Yang diketahui. Ya, bahkan warakah pun langsung tahu, langsung faham resiko ini. Maka beliau sampaikan resiko ini, dan kesiapan beliau untuk membela Nabi, untuk menanggung resiko itu. Ya. Laitani aku hidup, aku ber, semoga aku masih hidup ketika kau mengusirmu. Maka Nabi Heran, apakah mereka bakal mengusirku? Karena beliau tahu tadi sebagaimana ditegaskan oleh Khadijah bahawa beliau memiliki makarimul akhlaq yang pasti Allah tidak akan menghinakannya. Maka dijawab oleh Khadijah, kharata, iya betul. Karena memang tidaklah seorang pun yang sebelummu, yang membawa seperti apa yang kau bawa ini, pasti mereka akan dimusuh. Demikianlah para Nabi. Mereka dimusuhi oleh kaumnya. Oleh karena itu, ini sebagai pengingat bagi setiap kita yang mengikuti jejak para nabi. Maka bersiap-siaplah. Maka anda pasti akan dimusuhi sebagaimana para nabi itu dimusuhi. Demi apa? Karena setiap membawa al-had pasti akan dimusuhi oleh para ahlul batil. Demikian mungkin pelajaran yang bisa kita sampaikan. Mengingat waktu yang terbatas insyaallah kita akan sempurnakan di pertemuan berikutnya karena masih banyak fawaid dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ilauna wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi washabbi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin